És dilluns 19 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordem que aquesta tarda tindrà lloc el ple extraordinari per aprovar el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. Tots els grups municipals han arribat a un acord per cedir 1,8 milions del pressupost d'enguany per fer front a aquesta crisi. Derivat de les conseqüències de la crisi econòmiques de la Covid-19, us expliquem que continuen creixent el nombre d'usuaris del Centre de Distribució d'Aliments, ho comentem amb Marissa Grassot, responsable de Càritas Palafrugit. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Torruella de Montgrí i l'Estertit vol prorrogar un any les concessions de platges que demostrin fortes pèrdues. Anem cap a casa nostra per recordar-vos que hi ha en marxa les preinscripcions per a les escoles Bressol del municipi avui i demà encara són en línia i els dies 21, 22 i 25 de maig presencial amb cita prèvia. També us explicarem que aquesta nit s'ha produït un accident a l'Avinguda del Mar on un motorista ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta en estat greu. I per últim, parlarem amb Sergi Travessa de l'Àrea de Medi Ambient sobre l'arribada del mosquit tigre, i és que les darreres pluges de les últimes setmanes i la calor que s'esperen els propers dies és l'hàbitat ideal perquè les larves eclosionin i arribi aquesta espècie invasora. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 19 de maig i ho farem explicant-vos que aquesta tarda a les 7 hi haurà el ple extraordinari per aprovar el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Una informació que ja us vam traslladar a través de radiopalafrugell.cat però que a continuació us desgranarem en aquest informatiu de d'avui març. En total, l'Ajuntament de Palafrugell destinarà 1,8 milions d'euros per superar la crisi de la Covid-19 i, finalment, hi ha hagut un acord entre tots els grups municipals que conformen el consistori de Palafrugell. Per tant, Esquerra Republicana, Partit Socialista, Som Gent del Poble, Junts per Catalunya, Ciutadans i Palafrugell en Comú han arribat a aquest acord que es farà visible i ho podreu escoltar en aquesta sintonia, a través d'aquesta sessió plenària extraordinària d'avui a les 7 de la tarda. Cal destacar que bona part d'aquesta aportació es destinarà a dos grans apartats. D'una banda, el que farà referència a elements de caràcter socials, i, d'altra banda, el segon bloc es destinarà a incentivar l'activitat econòmica. Pel que fa referència a les persones més vulnerables i afectades per la crisi de la Covid-19, es destinarà a una quantitat total de 500.000 euros. Aquests es distribuiran en línies d'actuació per a les famílies que hagin vist disminuïts de forma considerable els seus ingressos i ara puguin ser vulnerables. Això sempre segons els criteris i ja el barem de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell. Així hi haurà ajudes a les famílies, a la gent gran i als infants i menors d'edat. D'altra banda, pel que fa a les mesures per incentivar l'activitat econòmica, es destinaran un total de 700.000 euros. Es destinaran una línia d'ajuts o de subvencions per a comerços i activitats econòmiques tancades pel decret de l'estat d'alarma on es destinaran 200.000 euros. L'ajuda mínima directa se situarà entre els 300 i els 600 euros. A més, també cal destacar la reducció de la taxa d'escombraries industrials i comercials i la modificació de les quotes per ocupació de via pública per a la resta de l'any 2020. Dins d'aquestes mesures també es comptarà amb la creació d'una ajuda vinculada al sector turístic a la qual es podran acollir els hotels, hostals, càmpings i operadors d'apartaments. Es destinaran en total 100.000 euros. En aquest sentit, l'aportació mínima per establiment serà de 1.000 euros amb un màxim de 2.500 euros. Pel que fa a les ajudes al comerç local, la xifra arribarà als 350.000 euros amb un doble objectiu. D'una banda, reactivar i ajudar el teixit econòmic de Palafrugell en el seu conjunt i, de l'altra, ajudar a les famílies palafrugellenques. Així es promouran ajuts mitjançant la fórmula de vals per als ciutadans que es puguin vescanviar o altres fórmules que es considerin més adients. D'aquesta forma, es vol incentivar que els ciutadans realitzin les seves compres en establiments que han hagut de tancar o que puguin demostrar, segons s'especificarà a la convocatòria, que han vist deduït els seus ingressos durant aquest període de l'estat d'alarma. La tramitació d'aquests ajuts es podrà realitzar en col·laboració amb l'entitat Oxigen, l'Associació de Comerciants de palà -Frugell. Finalment, també cal destacar que es destinaran 600.000 euros a la reducció d'impostos fet que ha de servir per ajudar a les famílies palafrugellenques i que s'obriran línies de subvenció a les entitats esportives i associacions culturals per un import total de 100.000 euros aproximadament. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 19 de, de maig.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 demanant amb la compta i ingressant diners per, per ajudar-nos amb la compra de, dels aliments. Després hi ha hagut iniciativa una iniciativa d'una botiga de Palafrugell i penso que, que de dir-ho que sí, puntinatres, de posar com una utxa per dir alguna cosa, per uh, les monedes sueltes, uh, els canvis que quedin, doncs posar-los a, a benefici del centre de distribució d'aliments. I després una cosa també molt i molt important i és eh, la quantitat de, de voluntaris que demanen doncs, que, que volen col·laborar i que volen venir per ajudar-nos el centre de distribució de mm. És una situació una miqueta que, que recorda la fa uns anys enrere perquè pel sentit doncs, que s'apropa una crisi i, i la gent doncs, que pot,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 però també és veritat que a nivell personal ja teníem voluntaris que cobriam les necessitats i poder, gent que ens ho demanava li deiem, bueno, ara de moment ja, ja, ja tenim no? i a canvi ara necessitem que tothom ens ajudi a, a portar tot, tot això, no? Mm -hmm. Vull dir que la veritat és que la gent uh, s'ha ofert en tots els aspectes, eh? En, en productes anem rebut i després gent que, per exemple, Uh, tinc de dir que ens han arribat 80 mascaretes, uh, per, per, perquè en tinguem per, tot, per tots els voluntaris i per tot el temps. Ens han arribat uh, productes de, de desinfecció. Vull dir que la gent, la veritat és que uh, ens està col·laborant moltíssim. Aquesta doncs, és uh, la cara positiva que ens està deixant una miqueta... Doncs, uh...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 però sí que cada setmana n'hem augmentant. Eh? Vull dir no te diré quantitat enormes, no? ja t'ho vaig dir lare dia i mantenim-lo mateix. Uh -huh. N'em augmentant amb 5-6 famílies cada dia eh, que, que tenem a la gent. Clar, això es va acumulant i, per lo tant, n'em augmentant amb, amb famílies en general. Més o menys, estem cap allà... Cap, supos... Crec recordar, Marisa, perdona, que estàveu cap al centenar de persones a la setmana que ajudàvem. Ens movem en aquestes xifres o ja ha augmentat... No, estem, estem a 100 persones per dia cobrim. O sigui, nosaltres obrim, el centre de distribució d'aliments està obrint el dilluns i el dimecres. Estem en 100 famílies, 100 famílies, cada dia que obrim. O sigui, mm. unes 200 famílies a la setmana.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 arribarà una comanda que vaig fer ehm de lesiu i farina i i per rentar els plats que ens faltava. Mhm. Mm Però vull dir que jo sé que si tinc un problema doncs, l'ajuntament està al darrere i no he, no he tingut mai cap problema amb aquests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 que la gent doncs, col·labori i, i ens per tant, moltes gràcies a vosaltres. I arribats a aquest punt, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores, que ens portarà explicar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit vol prorrogar un any el contracte als concessionaris de platges que a finals d'any demostrin pèrdues molt elevades en relació a una temporada normal com a conseqüència del coronavirus. Aquesta és una de les mesures en què s'està treballant a nivell intern per tal de donar-li concreció formal i jurídica en el marc del pla de mesures que l'Ajuntament ha implementat per fer front a la crisi de la Covid-19. Els concessionaris, a més, veuran reduïda la seva taxa perquè l'Estat, després de diverses negociacions, reduirà significativament l'import que els ajuntaments han de pagar i permetrà ajustar l'import al període efectiu d'obertura de les activitats. Així mateix, el regidor de Gestió Costanera i Platges, Marc Calvet, assegura que des de l'Ajuntament també estan valorant rebaixar el tram municipal de la taxa. Per fer-ho, es tindrà en compte l'estalvi generat per la disminució dels serveis municipals de platja. Per tot plegat, Calvet insisteix en la predisposició de l'Ajuntament per ajudar els concessionaris a mitigar l'impacte de la situació, però recorda que la concreció final dels descomptes i la pròrroga del servei estarà condicionada a l'evolució de la temporada. En aquest sentit, es mostra optimista, malgrat l'adversitat, perquè considera que el municipi, per la seva tipologia de platges àmplies i naturals, està molt ben posicionat per atraure banyistes i visitants, la qual cosa pot contribuir a tancar la temporada de manera més positiva de la que es pensen actualment. I després d'aquesta informació comarcal, toca tornar cap a casa nostra per recordar-vos que segueix en marxa el període de preinscripcions per inscriure els infants nascuts als anys 2018, 2019 i 2020 a les escoles bressols municipals, al Tumanyí o els belloguets per al curs vinent. Aquesta vegada, de moment, en aquests dies, entre avui i demà, continua la preinscripció de forma telemàtica. Ho podeu fer en línia a través de de web, del web educaciopalafrugell.cat o també a través de l'adreça electrònica preinscripcions2020 arroba En cas que no fos possible fer aquesta preinscripció de forma telemàtica, des del Centre Municipal d'Educació informen que atendran de manera presencial els dies 21, 22 i 25 de maig, això sí, amb cita prèvia que es pot fer trucant al telèfon 972 30 43 45 de 9 a dos quarts de dos del migdia. Per a més informació també podreu trobar al web educaciópelafrugell.cat i a més a més, doncs, en, aquesta, en aquesta informació trobareu quina documentació cal presentar, els criteris de prioritat en l'admissió, els preus, és a dir, les taxes municipals de les escoles Bressol, el calendari del procés de preinscripció i matrícula, la normativa, l'oferta de places, també per fer la sol·licitud i per omplenar la casa per un cop arribeu al centre doncs, només haver-lo de presentar, trobareu també el model de la sol·licitud i les instruccions per si encara doncs, el voleu fer en línia durant recordeu el dia d'avui o demà, i és que a partir del dia 21, el dia 22 i el 25, aquestes preinscripcions es faran de forma presencial, això sí, amb cita prèvia. Seguim amb informacions breus de casa nostra per informar-vos que ahir a la nit es va produir un accident a casa nostra i que ha deixat un motorista en estat crític després de patir aquest accident amb la seva motocicleta. Us expliquem com motoristes troben estat crític després de patir un accident aquesta nit a Palafrugell. Els fets han tingut lloc a la GI B6546, és a dir, a l'Avinguda del Mar, que connecta Palafrugell amb els nuclis de platja de Calella de Palafrugell i Llafranc. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit cap a l'Hospital Josep Trueta de Girona i en aquest incident s'han activat tres ambulàncies per atendre el ferit. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 19 de maig i ho farem parlant del mosquit tigre i és que en aquestes dates i amb les darreres pluges i amb la calor que s'espera pels propers dies, la seva arribada està més a prop que mai. En aquest sentit, nosaltres connectarem a continuació amb l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Saludem en Sergi Travessa. Bon dia. Hola, Bon dia.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 i per a la zona d'Albània, i es van expandint per tota la conca mediterrània, arribant a països com Holanda i Suïssa, fins i tot, més interiors. I en 2008 es eh, cita per primera vegada les comarques gironines, i la seva expansió és molt ràpida. Eh, mm -hmm. Arriba aquí i s'expandeix, bàsicament, pel transport de mercaderies, sobretot es calcula en tema de pneumàtics utiliposats, on viat els ous amagats enmig en dels pneumàtics. A més, el normàtic que s'hi pot acumular aigua doncs, també és un bon punt perquè es desenvolupi el mosquit. És una espècie que aprofita molt l'activitat humana no? en, aquest, en aquest context de la globalització per colonitzar tot el món. Mm -hmm. I en aquest sentit, doncs, des de ja fa uns quants anys des de la Diputació de, de Girona a través de la DipSalut doncs, han engegat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 d'aquesta cartografia, cada any es fan una sèrie de tractaments amb l'herbicida en aquests punts en aquests carrers on es, es detecten més, més de més risc com no? que trobem els principals productors de mosquit uh -huh. i els ajuntaments tenim la competència de assumir aquest control d'aquests punts de cria a el que és la via pública als carrers del municipi. Per uh -huh. En aquest sentit uh, a Palafrugell hi ha alguns focus que, que tingueu més detectats que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 del mes d'abril coincidint amb ara que es preveu una pujada de temperatures uh -huh. donc i hi ha la previsió d'eclusió de, important de mostit fibre i aquesta setmana mateix han començat els tre començant els tractaments des de, de l'ajuntament en els enbornals de la via pública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 al carrer Epimarcall, mm -hmm. a veure aquest any com si serà possible tot el tema de, del coronavirus, que l'acostumem a fer un dia a la setmana al, al mercat, no? a l'informatiu, on també es veuen mostres de, de l'arba de mosquit, amb microscopi, també per, per la canalla, també a nivell d'educació ambiental. Mm -hmm. I llavors comentar també que a nivell de problemàtica del mosquit, que al principi no has comentat i no, no ho he dit,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 que se sàpiga no. Doncs, amb aquestes recomanacions i amb aquestes, doncs, posant en aquesta mirada, en aquests objectius que persegueix aquesta campanya d'enguany doncs, de la Deep Salud contra el mosquit de tigre i amb totes les eines que es posen a disposició dels ajuntaments, però també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 de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 19 de maig. Us recordem que aquesta tarda, a partir de les 7, teniu una cita amb nosaltres per seguir la sessió plenària extraordinària per aprovar aquest paquet de mesures valorat en, en 1,8 milions d'euros per ajudar a les persones i els comerços i el turisme a sortir de la crisi del coronavirus. Us esperem en aquesta sintonia i tota la informació a continuació doncs, també passa per radiopalafrugell.cat on anirem actualitzant